Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min anfusina wa min a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd, eh ikhwah, tuan-tuan dan puan-puan, bertemu kita dalam Uh, kuliah uh, bulanan kita, kuliah kita membaca kitab uh, Riyadhul Salihin, uh, karangan Imam uh, Nawawi uh, Rahimahullah dan tuan-tuan uh, dan puan-puan pada malam ni kita nak uh, sambung bacaan kita dalam uh, kitab Riyadhul Salihin ini. Uh, dan untuk makluman, malam ni kita nak sambung bab yang kedua. Ya, Bab yang kedua, uh, bab berkenaan uh, taubat. Bak begenaan, uh, taubat dan uh, dia punya apa uh, uh, screenshot dia punya daripada kitab, ya, ter kitab terjemahan Riyadus Salihin yang kita gunakan adalah seperti yang terpapar di kaca skrin. Ya, tuan-tuan dan puan ada dia punya apa? Ada punya bahasa Arab dia kemudian, ya disusuli dengan uh, terjemahan dia. Uh, jadi tuan-tuan uh, dan puan boleh kita uh, kita lihat uh, di kaca skrin uh, masing-masing uh, saya bacakan dulu bahasa Arab dia ya, teks bahasa Arab dia ya, kemudian uh, terjemahan dia qala uh, ulama atau sebelum tu bab bab 2 taubat ya qala ulama at-taubatu wajibun min kulli dhanbin fa in kanat al wa bain ta'ala la tat'allaqu bihaqqi adami falaha thalathah شروط أحدها أن يقلع عن المعصية والثاني أن يندم على فعلها والثالث أن يعزم أن لا يعود إليها أبدا فإن فقد أحد الثلاثة لم تصح توبته وإن كانت المعصية تتعلق بآدمين فشروطها أربعة هذه الثلاثة وأن يبرأ من حقي صاحبها, أو صاحبها فإن كانت مالا أو نحوه رده إليه وإن كانت حد قذف ونحوه مكنه منه أو طلب عفوه وإن كانت غيبة استحله منها ويجب أن يتوب من جميع الذنوب فإن تاب من بعضها صحت توبته عند أهل الحق من ذلك الذنب Wahai yang beriman, janganlah kamu berbuat dosa yang tidak dikehendaki Allah dan tidak dikehendaki Rasul-Nya. Dan janganlah kamu tuan dosa dan puan Rasul-Nya. Dan janganlah kamu terjemahannya. Uh, baik, para ulama berkata, itu wajib dari dosa yang tidak dikehendaki Allah dan tidak dikehendaki Rasul-Nya. dosa Apabila maksiat itu antara hamba dan Allah, ya, antara, hamba Allah eh, antara seseorang itu dengan hamba Allah, antara seseorang itu dengan hamba Allah, antara seseorang itu dengan Allah Ta'ala tidak berhubungan dengan hak manusia, maka taubatnya memiliki uh, tiga syarat. Ya, yang pertama, meninggalkan maksiat. Sambil-sambil ya, kita baca tu, saya betulkan je lah ya, mana yang terjemahan yang perlu. Ya. Yang pertama, meninggalkan maksiat. Yang kedua, menyesal atas perbuatan maksiat yang telah dilakukannya. Yang ketiga, bertekad untuk tidak kembali kepada maksiat itu semuanya. Kemudian kata Imam Nawawi, apabila salah satu daripada tiga, atau sekiranya, ya sekiranya salah satu dari tiga syarat ini tidak dipenuhi, maka taubat tersebut tidak sah. Dan sekiranya maksiat itu berkaitan dengan manusia, maka syarat taubatnya ada empat, iaitu tiga syarat di atas, ditambah dengan satu syarat lagi, iaitu membebaskan diri daripada hak orang berkenaan. Ya? Sekiranya hak itu berupa harta atau sejenisnya, maka wajib dikembalikan. Sekiranya ia melibatkan tuduhan zina atau, atau apa yang sepertinya, maka ia harus memberikan kesempatan kepada orang berkenaan untuk menghukumnya atau dia meminta maaf atau dia uh, atau dia memaafkannya. Ya? Jika berupa Uh, jika ia berupa umpatan, saya ingat gunjingan tu umpatan lah, ya. Yeah. Jika dia melibatkan umpatan, maka dia harus meminta dihalalkan uh, daripadanya. Dan wajib melakukan taubat daripada semua dosa. Jika taubat uh, daripada sebahagian dosa, atau jika seseorang itu bertaubat daripada sebahagian dosa, maka taubatnya itu sah menurut, ya. Yeah. Uh, ulama yang benar, ya, dari dosa yang berkenaan itu sahaja. Uh, manakala uh, apa yang tinggal ialah untuk dia bertaubat, ya, daripada baki dosa yang lain. Uh, dalilnya sangat banyak daripada Al-Quran, Sunnah dan ijma umat ini uh, telah menunjukkan akan, wajib, akan hukum wajibnya taubat itu, ya. Uh, demikian dia terjemahan dia, ya. terjemahan kata-kata uh, mukaddimah ya, yang dikemukakan oleh uh, Imam An-Nawawi dalam bab yang kedua ini berkenaan uh, taubat. Uh, apa yang dapat kita katakan, tuan-tuan ya, dan perempuan, sebelum kita bacakan nafs-nafs uh, ayat Al-Quran dan hadis yang dikumpulkan oleh Imam An Nawawi dalam bab yang kedua ini, pertamanya haruslah kita sedar bahawa taubat itu ya merupakan uh, merupakan sikap mereka yang jujur dan benar dalam iman mereka, ya merupakan sikap Muslim yang benar, iaitu seorang Muslim dia haruslah memiliki ya, uh, sikap suka bertaubat, ya, atau uh, cepat bertaubat uh, apabila uh, atau sekiranya dia uh, terjebak dalam satu dosa atau kesalahan. Ya. Dan uh, taubat juga merupakan permulaan, ya, langkah permulaan bagi mereka yang mengharapkan balasan yang baik di akhirat sekalipun kita kata taubat itu merupakan langkah permulaan ke arah apa yang baik buat seseorang itu ya, uh, di dunia dan akhirat tetapi ketahuilah bahawa taubat itu ya, sentiasa menemani seseorang muslim itu dalam pertengahan perjalanannya seperti mana di akhir perjalanannya Seseorang Muslim itu sentiasa dalam keadaan banyak bertaubat sehinggalah uh, uh, uh, rohnya dicabut. Ya? Maksud di sini, taubat itu bukan hanya sekali, dua kali, tiga kali dan sumpamanya. Tidak. Bahkan sebaliknya, ya, taubat itu dituntut supaya dilakukan secara uh, berterusan. Ya jadi taubat itu melupakan langkah permulaan ke arah kita memperbaiki diri dan kita terus melazimi taubat itu ya sehinggalah ke uh, uh, apa nafas yang eh, nafas kita yang yang uh, terakhir ya dan kalau kita nak kata ya taubat itu ya penting untuk kita memulakan Uh, langkah untuk kita memperbaiki diri kita, tetapi nak kata di di hujung perjalanan pun taubat itu tak kurang pentingnya. Ini yani pentingnya, ya yeah, kita taubat itu sentiasa uh, uh, melazimi kita. Ya, yeah? dan uh, permulaan taubat itu, ya yeah, tuan-tuan dan puan-puan, dia bermula dengan rasa menyesal. Rasa menyesal atas satu kesalahan, atas satu dosa, atas satu ketelanjuran yang telah dilakukan. Yang mana rasa menyesal itu, ya akan mendorong uh, atau akan menimbulkan keazaman, ya, serta tekad, ya, untuk uh, meninggalkan maksiat tersebut bahkan tidak mengulangi kembali kesalahan uh, itu yeah? uh, ketika mana seorang uh, muslim itu mengetahui bahawa maksiat merupakan hijab penghalang antara dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala hijab penghalang Ya yeah? maksiat Terjebak dalam hal-hal dosa. Ya, ini, ini menjadi tirai penghalang. Hijab penghalang antara seorang itu dengan Allah Subhanahu SWT. Justru seorang Muslim itu akan bersegera. Akan bergegas. <coughs> untuk mencari keselamatan. Untuk mencari perlindungan. Dan tiada perlindungan bagi kita daripada Allah kecuali dengan kita kembali kepada Allah, ya. Maka kesudahannya seorang muslim itu dengan dia dengan dia di dia di di dibimbing, di, di, di ya, oleh rasa takut terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala di samping rasa berharap daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka, ya, daripada kedua-dua ini daripada kedua-dua perasaan ini takut perasaan takut dan berharap <coughs> lahirlah ya yeah. lahirlah taubat nasuha itu ya yeah. taubat dengan erti kata yang sebenar atau diistilahkan sebagai taubat nasuha maka ini adalah jalan para rasul ya yeah. para eh uh, para syuhada para orang-orang salihin ya yeah. Uh, jalan bertaubat. Ya? Iaitu dengan seseorang itu kembali kepada Allah sesudah dia menyedari akan keterlanjurannya, melakukan suatu dosa atau kesalahan. Tak kira sama ada ya, dosa atau kesalahan tersebut dilakukan secara sengaja atau tidak, maka dia kembali kepada Allah dengan dengan dengan secara secara jujur, secara uh, tulus, dengan dia memperbanyakkan amal ketaatan, ya, ya mana, ya dengan uh, sikap ini, ya, dengan perlakuan yang seperti ini, ini akan meninggikan kedudukan seseorang hamba ini. Ya, sehingga dia mencapai kedudukan ya, para uh, wali Allah yang beriman dan bertakwa. Ya, lalu lantas ya, dengan taubat itu, ya, maka ia akan taubat itu akan menjadi penghalang antaranya dia dengan syaitan. Berbeza dengan sebelumnya ketika mana dosa itu menjadi penghalang atau hijab antara dia dengan Allah tetapi sesudah dia bertaubat maka taubat itu akan menjadi ya penghalang dan pelindung antara dia dengan uh, syaitan dan kalau kita perhatikan seperti yang disebutkan oleh uh, Imam Al nawawi dalam muqaddimah bab yang kedua ini dia dia mengatakan para ulama berkata taubat itu wajib ya taubat itu wajib bahkan boleh kita perincikan kita kata taubat itu adalah Fardhu Ain, ya Fardhu Ain atas setiap seorang Muslim. Ini selari dengan nafs daripada Al-Quran, Hadis, serta Ijma dan berdasarkan ya logik yang jelas dapat di, diperhatikan oleh setiap seseorang itu. Baik kemudian kita lihat, kita lihat nafs-nafs yang dikemukakan oleh Imam. An Nawawi ya di di permulaan bab yang kedua ini dan untuk makluman ya tuan-tuan dan puan-puan imam An Nawawi dalam kitab Riyadus Salihin ini ya beliau membahagikan kitab ini kepada bab-bab yang yang bermacam ya ada bermacam-macam bab ya uh, tetapi apa yang nak dikatakan di sini dalam setiap bab itu uh, penulis sedaya upaya membawakan nafs ya daripada kedua dua Al Quran dan hadis maka dibawakan nas al-Quran dahulu ya uh, memandangkan kedudukan al-Quran itu ya di, seperti mana yang disepakati oleh para ulama seperti mana menjadi adat kebiasaan mereka mereka mendahulukan al-Quran ya uh, disusuli dengan hadis ya sekalipun kita sedia maklum insya-Allah bahawa kedua al-Quran dan hadis ya merupakan rujukan utama uh, agama ia ya, yang tidak dapat di atau tidak boleh dipisahkan tapi dari segi turutan itulah dia, ya, diletakkan al-Quran, kemudian hadis. Maka demikian, ya, dalam nas-nas uh, yang dikemukakan Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Salihin syarahnya, beliau membawakan nas-nas al-Quran, kemudian baru hadis. Jadi kita perhatikan, ya, tuan-tuan dan puan, puan dalam bab kedua ni uh, Imam An-Nawawi, ya, membawakan nas-nas uh, daripada al-Quran Uh, bermula dengan Firman Allah, ya seperti yang tuan-tuan dapat lihat di kaca uh, skrin tuan-tuan. Wa cubu ilallah jamian ayuhal muaminun, la alkom tuflihun dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah. Wahai orang-orang beriman supaya kamu beruntung atau supaya kamu berjaya. Ya surah an-Nur ayat 31. Uh, kita perhatikan. Ya, tuan-tuan dan puan-puan. Allah mengatakan watubu dan bertaubatlah. Sedar tak sedar, ya barangkali kita bila kita baca dalam bahasa Melayu, mungkin kita tak nampak ya perkara ini. Tetapi dari dalam bahasa Arab, ya, iaitu bahasa Al-Quran, Allah kata watubu ya, dan terjemahan kita kata dan bertaubatlah. Tetapi dari sudut tata bahasa bahasa Arab, ini dikatakan sebagai fi'il amr. Ya, faham, amar. Yang ini kata suruh. Kata suruh di mana Allah ya, memerintahkan atas sekalian orang-orang yang beriman supaya bertaubat dan bertaubatlah kamu sekalian. Yang ini wahai kamu uh, uh, sekalian manusia. Ini menunjukkan bahawa taubat itu merupakan uh, fardhu ain, wajib, ya, wajib atas setiap seorang uh, Muslim ya yang mukallaf ya semestinya yang mukallaf ya uh, maka barang siapa menyahut perintah Allah Subhanahu ini supaya bertaubat maka dia akan dapat merealisasikan kejayaannya ya dan dia dapat dia akan uh, memastikan ya keselamatan dan kejayaannya di hari uh, akhirat nanti kenapa Allah kata wahai orang-orang yang beriman supaya kamu berjaya ya? Kemudian kita lihat ayat yang kedua yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi itu firman Allah taala wa rabbakum thumma tubu ilaihi dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhanmu dan bertaubatlah kepadanya Ini ayat yang kedua surah Hud ayat ketiga dan hendaklah kamu meminta ampun atau dan hendaklah kamu iya dan hendaklah kamu meminta ampun ya kepada Tuhanmu atau daripada Tuhanmu dan bertaubatlah kepadanya. Ini yani, uh, uh, saranan daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita uh, meminta keampunan daripadanya. Daripada semua dosa-dosa yang telah dilakukan, kesalahan-kesalahan ya. yang yang lalu, ya. kita di, di, di, disuruh supaya uh, bertaubat uh, daripadanya. Ya. Kemudian ayat yang ketiga, ya ayuhalaladina amanu tawbu ilallah taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat yang nasuha atau dengan taubat nasuha ya kita kata macam itulah ya kita kita kita kekalkan ya yes. taubat nasuha mungkin kita boleh kekalkan itu kerana uh, dia dia merupakan satu istilah ya taubat nasuha merupakan satu istilah wahai orang-orang yang beriman bertaubatlah kepada Allah dengan taubat nasuha atau dalam terjemahan disebut taubat yang semurni-murninya ya. surah at-tahrim ayat Lapan. Uh, apa yang dapat kita sebutkan di sini, ya tuan-tuan dan puan-puan, bahwa para ulama salaf dalam memperincikan apa maksud taubat nasuha, mereka ada pandangan-pandangan, ya, ada pandangan-pandangan tentang apa definisi taubat nasuha, apa definisi dia, ya. Jadi ada pandangan-pandangan, ya, dalam uh, hal ini, bahkan ada sub ada sehingga lebih 20 ada ada sampai 20 lebih ya pandangan tentang apa maksud dia ya, taubat eh uh, nasuha tetapi apa yang dapat dikatakan daripada pandangan-pandangan yang dikemukakan itu ya kesemuanya dia kembali kepada eh uh, tiga perkara atau kesemuanya kembali kepada tiga poin utama iaitu taubat nasuha taubat nasuha dia menjurus kepada taubat atas semua kesalahan yang telah dilakukan ya semua dan setiap satu kesalahan dan dosa yang telah dilakukan di mana tidak ditinggalkan mana-mana uh, Daripada dosa tersebut, ini ini dikatakan ciri pertama taubat nasuha, ya taubat yang sebenar-benarnya, taubat yang uh, semurni-murni, yaitu yang uh, taubat yang taubat daripada sekalian sekilian dosa, ya. Yang kedua taubat nasuha dia menjurus kepada kesungguhan serta keazaman untuk bertaubat, ya, yeah. kesungguhan dan keazaman untuk ber, uh, bertaubat, sehingga tidak ada sebarang keraguan atau tidak ada sebarang rasa teragak-agak untuk susu orang itu nak bertaubat. Sebaliknya dia mengumpulkan kesemu kesungguhan dan keazaman dia dalam taubatnya itu, ya? uh, dalam dia bersegera, ya, untuk bertaubat. Kemudian ciri taubat nasua yang ketiga, ya, uh, ialah apa yang menjurus kepada sikap jujur dan tulus dalam taubat itu. Di mana taubat nasuha ialah taubat yang dilakukan dengan penuh kejujuran, dengan penuh keikhlasan. Tidak ada sebarang uh, sebab yang lain, tidak ada sebarang ya, uh, niat yang tersembunyi dan sebagainya. Jadi ini dia, ini kita kata ya, tiga ciri utama ia ya, terkandung dalam erti taubat nasuha. Jadi kalau kita perhatikan tiga ciri uh, utama atau tiga poin utama ya taubat nasuha yang telah kita sebutkan tadi, ya, Maka yang pertama, ya ciri yang pertama tadi dia uh, melibatkan uh, dia berkaitan dengan apa yang kita bertaubat daripadanya. Di mana ya kita sebutkan tadi Keazaman seseorang untuk bertaubat daripada semua dosa-dosanya. Ya, jadi dia melibatkan uh, apa yang dia seseorang itu bertaubat daripadanya. Ya. Adapun ciri yang kedua, dia berkaitan dengan diri individu berkenaan yang mahu bertaubat itu. Ya. Uh, dia di mana dia dia dia berazam. Dan bersungguh-sungguh ya dalam uh, bertaubat. Adapun ciri yang ketiga yang kita sebutkan tadi mak dia berkait dengan kepada siapa kita bertaubat kepadanya. Dengan siapa kita bertaubat kepadanya, yaitu Allah Subhanahu wa Taala. Ya di mana dalam taubat dalam taubat nasuhah dia menuntut supaya kita bertaubat dengan penuh keikhlasan. Dengan sejujur-jujurnya, so, setulus-tulusnya. Jadi yang pertama berkait dengan dosa, yang kedua berkait dengan eh, individu berkenaan, manakala yang ketiga dia berkait dengan, ya, yeah, kepada uh, kepada siapa kita bertaubat. Ya, yeah, iaitu Allah. Tidak lain dan tidak bukan Allah Subhanahu wa Taala. Jadi ini dia. Ya, yeah, tuan-tuan dan puan-puan, tawabat nasuhah dia. Me, me, merangkumi kejujuran ya, dalam bertaubat, kejujuran, keikhlasan serta ya, uh, perbuatan kita bertaubat daripada semua dosa. Jangan ditinggalkan mana mana dosa kerana jika tidak maka itu tidak akan dikatakan sebagai uh, taubat nasuhah. Yeah? di mana kita kita bertaubat daripada sebahagian tapi masih ada benda-benda yang lain yang kita tahu. Kalau kita tak tahu itu satu perkara yang lain, ini yang kita tahu. Kita bertaubat daripada sebahagian dosa, manakala sebahagian yang lain kita tangguhkan dulu dan sebagainya. Ini ini tidak boleh, ya. Ini me menyalahi erti taubat uh, nasuhah. Ya? Baik. Boleh uh, kita sebutkan di sini ya tuan-tuan dan puan-puan dalam uh, dalam mendefinisikan erti taubat nasuha ada ada pandangan ya mungkin se uh, sebahagian kita pertama kali mendengarnya ada ada, mengat ada yang mengatakan taubat nasuha dia kembali kepada seorang sahabat nama dia Nasuha ya yeah? uh, kembali kepada nama seorang sahabat nama Nasuh yang bertaubat lalu dengan yang bertaubat dengan dengan setulus-tulusnya Uh, sehingga Allah memerintahkan kaum Muslimin supaya bertaubat sepertinya. Lalu diistilahkan sebagai taubat nasuha, merujuk kepada nama sahabat tersebut. Uh, hakikatnya ini adalah satu. Ini, hakikatnya pandangan ini tidak benar, ya. Uh, bahkan dia merupakan satu kekeliruan, ya, tentang uh, tafsiran ayat Al Quran, tentang tafsiran hadis, ya. Uh, seperti mana yang dijelaskan oleh uh, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Baik, eh uh, ikhwah tuan-tuan dan puan-puan, kita kita lihat hadis pertama yang dikemukakan oleh uh, Imam An-Nawawi dalam bab eh uh, taubat ini. Ya kita perhatikan hadis yang ke eh uh, 14 Wa, anhu, kal, SAW, yaqul, wa Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda demi Allah sesungguhnya aku memohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya dalam sehari lebih daripada tujuh puluh kali, ya hadis riwayat uh, Bukhari. Baik, kita perhatikan. Pertama, hadis ini diraikan oleh uh, Imam uh, Bukhari. Uh, diraikan oleh uh, Abu Hurairah, ya. Diraikan oleh Abu Hurairah, iaitu sahabat ya Rasulullah SAW yang paling banyak meraikan hadis daripada uh, baginda. Dan kita perhatikan, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan demi Allah sesungguhnya aku beristighfar. Mungkin kalau kita kekalkan perkataan asalnya lagi bagus. Wallahi ini la astaghfirullah. Demi Allah sesungguhnya aku beristighfar. Ya, dalam terjemahan ditulis sesungguhnya aku memohon ampun. Boleh saja, tapi saya lebih suka kalau dikekalkan ya perkataan asal sedaya mampu ya uh, kerana itu lebih tepat ya itu lebih tepat dan dan dalam bahasa Melayu kita kita menggunakan perkataan istighfar itu sendiri ya beristighfar ya uh, sesungguhnya aku beristighfar ya uh, apakah yang dimaksudkan dengan uh, istighfar apa yang dimaksudkan dengan istighfar? Dari segi bahasa, istighfar itu dikembali kepada mighfar. Istighfar dikembali kepada kata dasar mighfar. Apa itu mighfar? Mighfar maknanya penutup. Mighfar adalah penutup. Ya, dalam dalam subah hadis yang lain, menyebut bagaimana Rasulullah SAW dalam kisah ya, atau dalam peristiwa pembukaan kota Mekah, Nabi masuk ke dalam kota Mekah dalam hadis mengatakan وَكَانَ عَلَىٰ رَأْسِهِ الْمَغْفَرِ Dan di atas kepala baginda, مغْفَر. Itu kata dasar istighfar. Apa kaitan ya, istighfar ya, dengan uh, مغْفَر di atas kepala. Ini merujuk kepada مغْفَر yang penutup kepala. Yes, Kita sedia maklum insyaAllah dalam perang. ya seorang tentera itu dia akan antara lainlah dia akan memakai penutup kepala yang bertujuan untuk melindungi dirinya daripada ya daripada daripada tusukan pedang atau daripada ya rejaman anak panah ya, dan seumpamanya di penutup kepala untuk melindungi kepala uh, itu iaitu ya, maghfar itu asal perkataan istighfar tapi dari segi definisi maghfirah Ya, maafkan. Uh, Diadalah, asafhuan dzambi atau bedili. Diketepikan suatu dosa dan digantikan dengan yang lain. Diketepikan satu dosa itu dan digantikan dengan yang lain. Perhatikan, dari segi definisi itu lebih terperinci berbanding. Kalau dalam terjemahan, dalam terjemahan yang kita disebut, disebut tadi sesungguhnya aku memohon ampun. Tinggal Tinggalnya apa maksud ampun? Ya, mungkin ada yang bertanya, apa maksud ampun? Ha, di situ mungkin kita susah nak nak nak di apa nak perincikan lagi, ya, kerana itu dalam bahasa Melayu, tapi dalam dalam bahasa Syara, ya, dia ada perincian dia. Ya, jadi uh, maghfirah, istighfar. Ialah memohon supaya suatu dosa itu diketepikan dan digantikan dengan yang lain. Kita kita jelaskan lagi. Ya? Dalam apa yang melibatkan dosa, ya, sering sahaja ya, antara ungkapan uh, antara apa yang kita sebut, ya, uh, ialah kita memohon supaya dihapuskan dosa itu. Kita memohon. Supaya dihapuskan suatu dosa itu. Tinggal lagi. Atau dalam bahasa rak dipanggil uh, kafarah. Dalam bahasa Arab dipanggil kafarah. Ya. Yeah? Kafarah. Apa arti kafarah? Kafarah buat dosa. Ini Saya kira mungkin ini pun antara perkataan yang biasa kita guna. Tapi. Kafarah maknanya dihapuskan dosa. Tapi boleh kita perincikan bahawa penghapusan dosa itu dalam dua bentuk. Yang pertama dalam bentuk dipadam. Ya dihapuskan dosa itu dengan dipadam. Atau apa yang diistilahkan sebagai al-'afwu. Seperti mana dalam doa yang mungkin uh, kita pernah dengar atau kita amalkan, Allahumma innaka 'afuun tuhibbul 'afwa fa'fu fa anni. Al-'afwu Alfu di sini maknanya uh, dipadamkan dosa. Ya. Yeah? Dan uh, ini seperti mana dalam uh, sabda Nabi SAW. alaihi wasallam wa ttabi'i as-sayyi'ata al Dan turutilah suatu dosa dengan kebaikan. Niscaya ia akan memadamkannya. Yeah, kata Nabi SAW. ya, yeah? dan turutilah suatu Dosa itu dengan kebaikan niscaya ia akan memadamkannya iaitu kebaikan yang kita lakukan akan memadamkan dosa dosa yang yang lalu maka ini dikatakan al afu ya al afu di antara, di antara bentuk uh, dihapuskan dosa bentuk yang pertama al afu di di dihapuskan uh, atau dipadamkan suatu dosa itu bentuk penghapusan dosa yang kedua ialah, ialah dengan bentuk digantikan at-tabdil penggantian ya yeah. di mana suatu dosa itu digantikan dengan yang lain digantikan dengan lain maksudnya digantikan dengan pahala dosa digantikan dengan uh, dengan pahala yang pertama tadi dipadam, yang kedua ini digantikan. Perincian yang menarik, insya Allah. Ya? Satu dosa itu dipadam, satu lagi dosa itu digantikan. Ya? Ini seperti mana Firman Allah dalam surah Furqan, ayat 70. Allah kata, "Faulāik ka yubdilillāhu syiātim hasanat, wa kān Allāhu ghafurarrahīm." Maka mereka itu Allah akan gantikan dosa-dosa mereka itu dengan pahala. Dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Allah kata apa? Mereka itu adalah orang-orang yang Allah akan gantikan dosa mereka dengan pahala. Jadi kita perhatikan antara bentuk penghapusan dosa dipadam atau digantikan yang mana yang lebih yang, lebih, yang mana yang lebih tinggi atau yang mana yang lebih Uh, lumayan, ya. Yeah. Kita akan perhatikan bahawa jika suatu dosa itu digantikan dengan pahala itu lebih lumayan, berbanding kalau sekadar dipadam. Kalau dipadam, maknanya jadi kosong. Kita kalau kita nak guna, ya, yeah, uh, angka kira-kira, ya, yeah, angka matematik, ya, yeah. dipadam suatu dosa, tu maknanya kita jadi kosonglah, ya, yeah, dosa kita jadi kosong. Tapi kalau digantikan, ya, kalau dosa itu kita anggap negatif, digantikan negatif kepada positif. Maksudnya daripada kosong, daripada negatif satu, andaikan ada satu dosa, digantikan jadi satu, positif satu. Ya? Maka itulah dia kedudukan maghfirah. Maghfirah apa dia? Ialah diketepikan satu dosa dan digantikan dengan pahala. Itu definisi maghfirah atau definisi istighfar. Kita memohon supaya Allah mengetepikan dosa kita. Jangan kita dipersalahkan atasnya. Dan kita memohon dalam masa yang sama, kita mohon supaya dia digantikan dengan pahala. Jadi kembali kepada dua perkara tadi. Antara al-afu dan istighfar. Ternyata bahawa istighfar itu lebih utama. Memohon supaya Allah mengetepikan dosa kita dan menggantikannya dengan pahala. Itu lebih utama dengan berbanding kalau sekadar kita memohon supaya dipadamkan dosa kita. Sekalipun kita tak nafikan bahawa kedua-duanya lumayan. Sama ada dosa kita dipadam atau dosa kita diketepikan dan digantikan dengan pahala. Kedua-duanya Bagus. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tuan-tuan dan puan mengatakan sesungguhnya aku memohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya dalam sehari. Ya. Aku eh uh, uh, aku memohon ampun atau aku beristighfar kepada Allah dan bertaubat. Dan bertaubat. Ha, ini datangnya hadis ini ini antara sebablah yang jelas mengapa ya uh, Imam Nawawi membawakan hadis ni dalam bab ni dia ya, kerana jelas di sisi tu perkataan taubat dan aku bertaubat dia ya, kepadanya aku bertaubat kepada Allah yakni penjelasan daripada Nabi SAW alaihi wasallam baginda turut ber beristighfar baginda turut bertaubat ya Nabi turut bertaubat bahkan ya uh, disebutkan bahawa nabi beristighfar dan bertaubat kepada Allah dalam sehari lebih 70 kali dalam sehari lebih daripada 7 kali 70 kali Jadi, kalau demikian adalah Rasulullah maka kita ya uh, lebih uh, perlu bertaubat dan beristighfar ya uh, atas dosa-dosa yang telah kita lakukan tinggal lagi di sini tuan-tuan dan puan-puan sebahagian rasa uh, rasa mustahil sebahagian rasa muskil bagaimana pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beristighfar dan bertaubat sedangkan seperti yang kita sedi maklum bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam maksum baginda ma'asum daripada dosa ya? uh, tetapi bila disebut ya, dalam hadis ini bahawa baginda beristighfar dan bertaubat akan ya, akan mungkin terlepas dalam fikiran bahawa baginda juga terjerat dalam maksiat tapi dalam masa yang sama kita memahami bahawa baginda ini maksud. Jadi bagaimana? Ya, seolah-olah ada pertembungan, ya ada percanggahan. Insya Allah kita kata sebetulnya tidak ada sebarang kemusikan ataupun percanggahan. Ya, uh, uh, yang, yang uh, kerana yang pastinya para Rasul adalah golongan manusia yang paling bersungguh-sungguh dalam beribadah. Ya. Uh, atas keutamaan dan kelebihan yang Allah telah kurniakan uh, kepadanya. Maka para Rasul termasuklah ya junjungan besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mereka senantiasa dalam keadaan bersyukur bersyukur kepada Allah Subhanahu Taala dalam masa yang sama mereka memperakui kekurangan mereka. ya yeah? Mereka mengakui kekurangan mereka. Seperti mana manusia bersifat kurang, ya? Manusia bersifat kurang. Merek, para rasul mengakui kekurangan mereka dan kekurangan dalam pelaksanaan ibadah mereka ya? kepada Allah uh, uh, Subhanahu Wa Taala. Maka daripada sudut itu mereka beristighfar dan bertobat atas kekurangan yang terhasil. Dan sememangnya manusia tidak tak pernah lekang daripada Uh, kekurangan dan kecacatan memandangkan bahawa ya kekesempurnaan ya dan kelengkapan itu adalah bagi Allah subhanahu uh, wataala jadi boleh kita faham dia daripada sudut itu ya Nabi bersempah dan bertobat daripada sudut itu daripada sudut mengakui akan kelemahan dan kekurangan bukan daripada bukan kerana satu maksiat atau dosa yang telah dilakukan. Tidak. Mereka maksum. Tapi mereka beristighfar dan bertobat daripada sudut kekurangan. Ya? Sebanyak mana pun ibadah yang kita lakukan, yakinlah bahawa akan sentiasa akan ada kekurangan. Kita tidak akan dapat melaksanakan ibadah itu dengan sesempurnanya. Tak mungkin. Kerana manusia itu bersifat kurang. Ya? Itu daripada satu. Itu dari satu sudut. Dari satu sudut yang lain, Nabi beristighfar dan bertobat, sebagai uh, untuk menjadi contoh tauladan sebagai satu contoh dan tauladan bagi kita ya uh, baginda mensyariatkan taubat dan istighfar itu supaya kita melaksanakannya dia ya, bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia menjadi contoh kita maka baginda ya sedang memberi contoh ya agar ya uh, perbuatan baginda itu di Uh, ikuti. ya. Baik, uh, kita perhatikan tuan-tuan dan puan-puan daripada hadis eh uh, uh, nombor 14 ini, ya. Dibolehkan apa yang dapat disimpulkan di sini bahawa dibolehkan untuk seseorang itu bersumpah. Ya, kita perhatikan al-hadis ni, jelas Nabi bersumpah. Nabi kata demi Allah. Dibolehkan seseorang itu bersumpah atas sesuatu untuk Men, me, untuk memberi penegasan dan penekanan terhadapnya. Untuk kita nak menekankan sesuatu itu. Ya, seperti mana yang lakukan oleh Nabi Salafah. Nabi bersumpah. Ya. Sekalipun jangan kita faham bahawa Nabi bersumpah di sini kerana ada sesiapa yang meragui baginda. Tak. Para sahabat menaruh kepercayaan penuh kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi Nabi bersumpah di sini bukan kerana ada sesiapa yang meragui baginda. Tidak, ya, tak semestinya begitu. Ya, menunjukkan bahawa boleh saja kita bersumpah, ya, kalau kita nak tegaskan sesuatu, ya, uh, tanpa diminta, walaupun uh, tidak ada sesiapa yang meragui kita, tidak ada masalah, ya, seperti yang dilakukan oleh Nabi saw uh, di sini. Juga daripada hadis uh, nomor 14 ini anjuran serta saranan dan galakan atas uh, atas umat Islam supaya mereka bertaubat dan beristighfar. Ini ini Nabi saw yang telah diampunkan dosanya lepas dan yang uh, akan datang. Ya, pun baginda beristighfar dan bertaubat. Bagaimana pula dengan kita? Bagi kita kita lagi kita perlu ya memperbanyakkan istighfar dan bertaubat ya di ya, hadis ini menyarankan supaya kita memperbanyakkan ya istighfar dan uh, dan taubat ya baik kemudian kita perhatikan ya tuan-tuan dan puan-puan hadis uh, yang ke-15 ya seperti yang tertoto di kaca skrin tuan-tuan wa al agharri bin Yasar al-Muzani radiyallahu anhu kala Rasulullah s.a.w Ya ayyuhannas Ya ayyuhannas tubu ila Allahi wa astaghfiruh fa inni atubu fil yawmi mi'ata marrah rawahu muslim daripada daripada al-agar bin Yasar al-Muzani radiyallahu Anhum, uh, an, uh, an ya. Yeah. Dia berkata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai manusia, bertaubatlah kepada Allah dan mohonlah keampunannya. Kerana sesungguhnya aku bertaubat, sesungguhnya, ya, yeah, sesungguhnya aku bertaubat kepadanya dalam satu hari sebanyak seratus kali. Ya, yeah, hadis riwayat uh, Muslim. Baik, kita perhatikan. Secara uh, secara permulaan kita kata tidak ada percanggahan antara hadis 14 dan 15. Kenapa? Kerana dalam hadis 14 tadi Nabi kata semuanya aku beristighfar dan bertaubat dalam sehari lebih 70 kali. Manakala dalam hadis 15 ini Nabi menegaskan bahawa baginda beristighfar dan bertaubat dalam sehari 100 kali dan yang pastinya 100 kali lebih Ya, dia lebih daripada tujuh yani puluh. Ini kedua hadis ni dia dia saling uh, menjelaskan antara satu sama lain. Baik apa yang dapat kita simpulkan daripada hadis yang ke lima uh, belas ini, ya tuan-tuan uh, dan puan-puan, yang pertamanya, kewajipan bertaubat atas setiap seorang mukallaf, ya kerana itu yang diperintahkan oleh uh, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam uh, hadis ini ya wahai manusia bertaubatlah ya perkataan wahai manusia bertaubatlah ya itu ya dalam bahasa Arab dikatakan sebagai kata suruh dan kaedah dalam usul fiqh mengatakan sekiranya ada kata suruh maka kata suruh membawa erti wajib seperti mana jika ada kata larangan Ya kata larangan maka dia bererti haram. Ya ini kaedahnya. Melainkan jika ada nafs yang lain yang mengalihkan maknanya kepada sunat atau yang mengalihkan maknanya kepada makruh. Tetapi secara dasar dan prinsip kata suruh makninya haram. Kalau ada kata larangan, ya maka dia erti haram. Ya. Dan kita perhatikan, ya kewajipan bertaubat ini. Atas semua, atas semua mukallaf tanpa kecuali. Kerana Nabi jelas di situ kata, wahai manusia. Yang Nabi tidak mengecualikan uh, satu kelompok atas kelompok yang lain. Yeah? Juga daripada hadis 15 ini dapat kita simpulkan yeah, tentang perlunya taubat itu dilaksanakan secara ikhlas. Yeah? Seperti mana dalam amal ibadah yang lain disyaratkan ikhlas demikian juga taubat merupakan ibadah dan seperti mana dalam ibadah yang lain disyaratkan ikhlas demikian juga dalam taubat disyaratkan ikhlas dan ikhlas itu menjadi syarat diterima taubat itu ya oleh Allah uh, subhanahu wa ta ta'ala dengan kata lain ya tuan-tuan dan puan-puan sekiranya seseorang itu meninggalkan satu dosa dia meninggalkan satu dosa, tetapi bukan kerana Allah, ya, bukan kerana Allah, tetapi kerana sebab yang lain. Kerana dia dikritik oleh uh, manusia di sekeliling, kerana dia rasa malu, ya, uh, atas uh, orang lain, ya, dan sumpahnya. Dengan kata lain, dia meninggalkan satu dosa itu bukan kerana Allah, ya. Tapi kerana sebab-sebab lain, maka uh, ini sama sekali tidak dikatakan sebagai taubat. Ya, yeah? ini sama sekali tidak dikatakan sebagai taubat. Ya, yeah? kerana taubat itu di, di, di, disyaratkan perlu dilakukan, ya, yeah? uh, kerana Allah Subhanahu Wa Taala, ya, yeah? uh, secara khusus. Ini seperti mana dalam banyak nash-nash. Uh, Al-Quran, ya, yeah? uh, antaranya Allah mengatakan dalam surah Al-Tahrim ayat 4, Inta tuba ilallah, sekiranya kamu bertawabat kepada Allah, yeah? uh, ya, ini dikaitkan, tawabat itu kerana Allah, ya, yeah? jadi itu menjadi syarat. Ya, demikian juga dalam ayat yang telah kita baca di awal tadi, Watubu ilallah, ya, yeah? dalam ayat, ayat yang pertama tadi, surah An-Nur ayat 31, ya, yeah? watubu ila Allah dan bertaubatlah kepada Allah sekalian kamu ya ayyuhal mukminin wahai orang-orang beriman ya uh. baik juga daripada uh, hadis yang ke-15 ini ya uh, dapat kita simpulkan tentang ya uh, suruhan supaya kita memperbanyakkan istighfar ya, dan bergegas ke arah taubat Ya dan bergegas ke arah bertaubat jangan bertangguh tangguh. Ya kita perhatikan Nabi saw beristighfar dalam sehari seratus kali. Ya, ini yani Nabi Nabi tidak menangguh nangguhkannya Sebaliknya Nabi bersegera. Bahkan bukan sahaja bersegera, bahkan Nabi memperbanyakkan istighfar uh, tersebut. Ya. Baik. Uh, ikhwah saya kira ya demikian ya adalah perbahasan ya hadis yang ke uh, 15 dan uh, 16 atau ya mukaddimahlah buat bab yang kedua ini dan insyaAllah ya dalam ya kuliah-kuliah akan datang kita akan sambung lagi ya bacaan kita dalam uh, kitab uh, Riyadhus Salih ini uh, mudah-mudahan uh, insyaAllah. Uh, saya kira sampai di situ saja untuk kita pada malam ini kita akhiri dengan tasbih kafarah ya subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu alla ilaha illa anta wa atubu ilaik wasallallahu ala nabina muhammad wa ala wa warahmatullahi wabarakatuh